Deamaten dit, algoan, jende, alperron zidea buktea. Horrek kiziotik ataratzen da. Zindut, agontatu. Goaz lanera, goaz lanera, goaz lanera, goaz lanera, duzu ez e, Inguruan alferrak izateak bere honetik ateratzen duela. Baitan iero, zer nahi duzu esatea Eta, eta Juan Cruz, igera ere bai, entzunbestela. Bala, nebri onetik ateratzen hauen gauzetako bat da, ba... Igual, aspaldian bukatuta eta haztuta egon behar gauza bat, lan bat, ba e, jarraitu behar izatea ba, alperkeria gatik, utzikeria gatik, edo norbaiten ba, e, egoskoskeria gatik ez da. Zuk, kontatu ditu inoiztu sana? Kontatu zer? Inguruko alferrak. Ah, ez, ez, ez. Eta, eta beste galdera bat, jabetu zara inoiz alferkerirako zenbat estilo dagoen? Ba da ere, eh? baina zu oso jantzia ikusten zaitut, eta ez dakit zergatik izango den. E, Euskalogu. <risa> pentsatu, Susana, pentsatu gondor, ez du zuen horrez agutzen, beti zala parta batean, ara tauna da bilena, bada bil dora nire, duzu, baina zerta note dabil. Inoiz ez dakizu, fundamentuzko zer egiten ari den. Ba, bai, bakarren bat okurruzen zait. Alfer dizimulatua, alfer mozorratua daare. Langile planta egiten duen, alperra. Bai, eta familia horretan bertan, badago beste klase bat ere, alfer burutsua alfer konzentratua esango nuke. Alfer konzentratua? Bai, asko, asko ez, baina lana perfezioz egin duela dirudiena, eduala esaten duena. Ez que badakizu ze pasatzen den, au, egin nahi nuke, eh? bai, sakontasun gehiagorekin eginei nuke, Eta goiz osoa euskari batean pasatzen duena. Bueno, hori perfeccionista da, baina ez alperra. Bueno, segun. Beste irgarbiena? E, bai, alfer virtuala. Virtuala. Bai, o teknologikoa, orain oso modan dago. <risa> bai, internetera sartu, posta elektronikoa zabaldu eta egun guztia ordenadore aurrean pasatzen duena. Inoiz ez dakizu oso laneko kontuekin da laguneekin lagunekin mutxuka edo horri erotikoren batean kateatuote den, baina dabil. Bai, bai, horrelakoak ere gertatzen dira askotan, e, eh? Bai, eta beste klase bat ere bai, alfer emozionalak ere existitzen du. Horrek ere bai. Bai, mi faltan da bilena izaten da hori. Bai, goiztean goiz banean sartzen dago esan du, zaga izki loegin duen eta ai, gor putxarra duela gor. Bai, Ego ardilako buruko minaz ez da jo? Eta ez da arriare mm, ukitzen azita. Eta bazkal ostean barkatu baino kasi aspirina bat hartuta eta atxera noa, eh? Ez akeratu nari ez dara, Garbine. Zugu uste? Bueno, ez dakit. Eta gero alferklassikoa dago. Bueno, falta dena. Alferklassikoa, eh, zein da alferklassikoa? Bai, goiztean sartu eta nekatu horretik gozaltzera jaizte da, da? ze klaro. Guntu hartako, badakizu. Ego erdian, beste inor baino lehen, sentitzen dugu zeha, eta badoa bazkaltzera, hori ere egin behar da. Eta zer da bazkaria sobremesari gabe eta kafetxori gabe. Eta ratzalde erdian, bamerien da, bat ere merezi dugulako. Eta total, ordu lor den lehen hau gateratzea tigerezze pasako daba, hori ba, alfer klasikoa da. Haizu, edo zainek esango luke, ez babelenez dugulalanik egiten, nondik atera duzuein, beste alfer? E, badakizu, hor norberaren eskarmentu izaten da hon Nork estu alferkeri dago tentazio, si sentitu bañe de rei. Egi asango desunido ahi. <laughs> Egi